Блаженствата в Евангелието на Лука В Евангелието на Лука на различни места се намират 9 блаженства и 10 горки. Думата блажение на гръцки значи Макариус и означава изпълнен с Бога. Първото блаженство е отправено от Елисавета към Дева Мария, в което се облажава вярата. В Евангелието това блаженство е изразено последния начин. Блаженна е тази, която е повярвала, че ще се сбъдне казаното от Господа. Глава 1, 45 стих. Следващите девет блаженства са отправени от Христос към учениците. И тези девет блаженства имат отношение към девет членната природа на човека. В шеста глава Христос говори за блаженствата. Там е казано И той повдигна очите си към учениците и каза Блажени вие сиромасите, защото е ваше царството Божие. Блажени, които гладувате сега, защото ще се наситите. Блаженни, които плачете сега, защото ще се разсмеете. Блаженни сте, когато ви намразят човеците и когато ви отлъчат от себе си ви похулят и отхвърлят името ви като лошо поради човешкия син. Зарадвайте се в онзи ден и заиграйте, защото ето, голяма е наградата ви на небесата, защото бащите им така правеха на пророците. Блажен е онзи, който не се съблазнява в мене. 7 глава, 23 стих. Блажен уния, които слушат Божието Слово и го пазят. 11 глава, 28 стих Блажен е онзи слуга, чието господар го намира буден, когато си дойде. 12 глава, 37 стих Като се обърна към учениците, рече частно.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 които не са раждали. 23 глава, 29 стих На тези блаженства, пак така разпръснати из Евангелието, отговарят 10 горки. Първите 4 горки отговарят на първите 4 блаженства, отправени от Христос към учениците, дадени в 6 глава, от 24 до 26 стих но горко на вас, богатите, защото сте приели вече от техата си. Горко на вас, които сте наситени, защото скоро ще изгладнеете. Горко на вас, които сега се смеете, защото ще жалите и ще плачете. Горко на вас, когато всички се ви възхваляват защото бащите им така правеха на лъжепророците. 6 глава, 24-26 стих. Но горко на вас, фарисеите, защото давате десятък на геозума, на седевчето и от всякакъв зеленчук и пренебрегвате правосъдието и Божията любов. Но тези трябваше да правите и у нези да не пренебрегвате. 11 глава, 42 стих Горко вам, фарисеите, защото обичате първите столове в синагогите и поздрави по пазарите. 11 глава, 43 стих Горко вам, защото сте гробове, които не личат, тъй, щото човеците, като ходят по тях, не знаят. 11 глава, 44 стих Горко за вас законниците, защото товарите човеците с бремена, които тежко се носят и самите вие нито с пръст не се допирате до бремената. 11 глава, 46 стих Горко вам, защото градите гробници на пророците, а бащите ви ги избиваха. 11 глава, 47 стих Горко на вас, книжниците, защото отнехте ключовете на знанието. Сами вие не влязохте и на влизащите попречихте. 11 глава, 62 стих Христос, говорейки на учениците в интимен разговор, както е казано в Евангелието, насаме им казва Блажени очите, които виждат това, което вие виждате, казвам ви, мнозина пророци и царе, биха искали да видят това, което вие виждате, но не го видяха и да чуят това, което вие чувате, но не го чуха. Десета глава, 23-24 стих с това е показано, че в учениците се е пробудило едно ново ясновидство, което древните ясновидци посветени не са притежавали. Древните са виждали царството на възвишените същества на космоса, но сега учениците виждат Бога в човека. Те видяха Христа в Исуса. Следващото блаженство Дадено в 12 глава от 33 до 53 стих за будния слуга, чийто господар заминал за някъде и след време се върнал, ни говори за второто идване на Христос и задачата на Евангелието на Лука е да възвести това второ идване. За това се настоява за будност спрямо духовните събития за второто идване на Христа. Тази будност трябва да бъде спрямо Антихриста, спрямо самозваните христосовци, спрямо самозваните учители. И сам Христос казва на учениците си, будни бъдете, защото ще се явят мнозина в Мое име и ще ви казват, ето, тук е Христос, или ето там е Христос. Но той също казва, че никой няма да знае кога ще дойде син човечески. И когато дойде, ще дойде като светкавица, която ще освети от единия до другия край небето. Значи, изисква се будност за различаване на духовете. И апостол Павел много настоява за тази будност в първа и втора глава на посланието към Солоняните. И той е предал и на Лука този зов към будност, към различаване на духовете, будност преди всичко спрямо идването на самия Христос в етерното царство, в облаците, както е казано в Евангелието или като светкавица. Това са образи на етерния свят. Казах, че блаженствата изказани от Христос в Евангелието на Лука имат отношение към целокупния човек. Така в блаженството към Дева Мария се облажава вярата. Дева Мария е първообраз на душата. Блаженствата, изказани от Христос, се отнасят към следните членове на човешката природа както следва. В първото блаженство се казва Блажен бедните, то се отнася до физическото тяло, значи бъди винаги беден, т.е. възприемчив към божествените блага. Във второто блаженство се казва Блажен гладът, това се отнася до жизнената сила и означава Бъди възприемчив към жизнените сили, които се вливат в Тебе. В третото блаженство се казва Блаженни плачещите, блаженни сълзите отнася се за душевните вълнения, за сърцето и значи Бъди готов да понасеш. В четвъртото блаженство се казва Блаженни сте, когато Ви мразят и гонят заради Моето име. Отнася се за личния живот, основание в самия себе си. В петото блаженство се казва Блаженна отробата, която те е носила. Това се отнася до духовния зародиш в човека. Човек не трябва да оставя да бъде повреден неговия духовен зародиш. Той трябва да го укрепва чрез Христа. Шестото блаженство се казва Блаженни очите, които виждат това, което виждате и вие. С това е показано, че висшето виждане, ясновидството е започнало. Човек прониква в света на духовните образи. В седмото блаженство, което е Евангелието, е изказано заедно с шестото се казва Блажени ушите които чуват това което вие чувате С това е показано започването на висшето чуване Човек навлиза в света на Словото Осмото блаженство е изразено с думите Блажени онези които не се съблазняват в мене Това подразбира будност на сърцето Вътрешният психически орган, чрез който човек възприема идващия Христос, това е същността. В деветото блаженство е казано – блаженни безплодните. Това се отнася до изпитанията на изпълнения с Бога човек. Тези образи насочват от една страна към вътрешното устройство на човека – а от друга страна ни водят до вътрешното устройство на Евангелието на Лука. От тях се вижда също, че след шестото блаженство следва един важен развой в Евангелието. Всичко там е приготовление и оттам започва разгръщането на висшия човек. В действителност, между шестото и седмото блаженство се намира голям прелом началото на пътуването за Иерусалим. Всичко което се намира преди това пътуване е подготовка. След това се казва. Случи се обаче, когато се изпълни времето, той да бъде отнесен оттам. Той обърна лицето си и се насочи направо към Иерусалим. 9 глава 51 стих. И от там нататък, същинския път на учението, висшият човек се разгръща постепенно. Светлината на Христа. Ако проследим описанието на Лука за живота на Исус след Кръщението, ще забележим, че Той ни описва как постепенно се разгръща и проявява силата на Христос в Исус. Това е свързано с проповедта на Исус в родния му град Назарет, където Той говори за Илия и след това извършва и Неговите дела. Възкресява момчето от Наин. Както казах, възкресението на синовете на вдовиците се е извършвало във всички храмове на мистериите в древността. Синове на вдовици са били наричани онези, които се стремили към посвещение, така че възкресението на момчето на вдовицата от Исус и това от Илия е един процес на посвещение. Силно впечатление е в Евангелието на Лука правилнова това място, когато след възкресението на момчето в Наин, Йоан Кръстител изпраща от тъмницата свои ученици да питат Христос «Ти ли си, който трябваше да дойде или да чакаме друг?» 7 глава 18 стихи нататък Въпрос, в който ясно се крие съмнение – но как Йоан да се съмнява в Христос, когато преди и след кръщението той публично възвестява за Христа? Така, както са описани нещата в Евангелието на Лука, в Иоанн трябва да е възникнал въпросът «Аз ли съм Илия или Той?» Който върши знамения като Илия. Илия е ли е Той или Христос, дали Той е самият Христос или е Негов предтеча? Понеже Христос по това време е минавал през степените на Илия, това предизвика този въпрос в душата на този, който беше повярвал и възвестил, че вижда в Него Христос. Като дава отговор на пратениците на Йоан, Христос говори тогава на народа за величието на Йоан. След като Христос се изявява на тримата ученици в преобразена форма между Моисей и Илия, той се приготовлява да се издигне над степените на Илия и пристъпва към своето собствено дело. Като отзвук от преображението, двама от учениците, които бяха присъствали на това преображение на планината, пристъпват при Христа, да бъдат един от лявата, а друг от дясната му страна. Те искат да стоят до Христос като два стълба, за да може Той да пристъпи към своята мирова задача. Когато учениците искат да предизвикат да падне огън от небето срещу тези, които не ги приели, Христос им казва, не знаете ли на кой дух служите, Син човечески не е дошъл да погуби човешки души, а да ги запази. С това Христос показва, че тук има повече от Илия, който беше извикал да падне огън от небето като жертвеника. Това преминаване на Христос от фазата на ангела, на каквато степен се е намирал Илия в фазата на архангела, е показано с израза. Той направи лицето си силно и твърдо. С това е показана неумолимата воля на Архангела готов за борба. И от тогава Христос започва истинската борба с тъмните сили, която завършва с голгота и Възкресението. Девете блаженства ни показват степените на пътя, в развитието и преобразяването на човешкото същество. Тези блаженства са методи, пътища, по които ученикът като работи ще достигне до развитие на своите вътрешни божествени сили, които дремят в него. Успоредно с девете блаженства следват девете горки. С тях ни е посочено, че има един отрицателен, крив път на развитие на вътрешните сили на човека, които водят не до организиране на вътрешния човек, но до извращение, деформиране на този човек. За това е казано горко на унези, които вървят в този път.